Beraz, SOS Arrazakeri Alkardeak atolatutako bizilagunak programari buruz hitzeingo dugu datozen minutoetan, eta horretarako telefonoaren bestaldean Nerea Ramos, SOS Arrazakeri Alkarteko bakidea dugu. Kaixo, Nerea, zer moduz? Bona aipatzen bueno, dugu urtero bezala zuek eh, azalko igande bat proposatzen duzutela zutela, ba, bizilagunak ekimena aurrera eramateko aurten hilarren emeretzian izanen da eta bueno, onibrouzko oxetasunak ea aipatuko ditugu lenik eta behin eta kokatzeko, hasen eh, go goretzeera. Zergatik eta zertarako sortu zen bizilagunak eh, programa. Ba, bizilaguna, bueno, esan duzun bezala, urtero antolatzen den ekimen bat da, eta azkenean honen e, helburua da e, e, ba, jendearen aurre iritziak eta ez dutipoa gainditzea. Hortarako, ba, bi familiak kelkartzen dira ba, bazkari baten, mahi baten inguruan, e, familia bat bertakoa eta bestia bertara iritziren e, pertsonak e, osatztakoa. Eta, bueno, boz, hori, azkenean da erkarrekin momentu bat... E, pasatzea eta bo, baitare baita berria sortzeko e, beraien artean azkenan poz e, zure auzoan seguruenik edo edozein jendearen auzoan ukiko e, eh ba, bertara iritsietako ber, e, iritsi berri diren familiak ta igual aukera on bat izendete ke ekimena ba ba momentu bat pasatzeko eta hortik aurrera erlazio berrea sortzeko. Hori da eh, sona talditan eh gure egunerokotasunarengatik eh ba nahiko askarra daukagulako bakoitza bere aktibitateekin, baina zenbat aldiz eh, ondoko bizi laguna ikusi egunero ikusi baina inu izas gelditu es hartu eh tartetxo bat berarekin hitz egiteko. Eh, horrelako ekimen batek eh esagutza hori bultzatzeko valido du eta bereziki. Eh? Ba, Ondoko bizi laguna ba, kanpotik edo beste herrialde batetik etortzen baldin bada ez ba, da. Bai, joida, bai, azkenean... Ba, momentu, elkarrekin momentu bat pasatzeko kera bat izan daiteke, eta, bueno, ez da, izan behar familia... E, ba, bakar izan daiteke, bai, ba, bikoitea, kuadrilla, laguna... Ba, azkenean, maibaten inguruan elkartzea, eta ta momento on bat eta goxoa pasatzea. Ja. Uh Esango -huh. dugu Gipuzkoan maian azkeneko urteetan, bueno, ehundaka izan direla e, ekimen honekin bat egin duten bizilagunak esperientzia polita izan da orain arte, eta. Bai, da bai, eh pues bizilagunak polita da urte asko martxan ta ia 50 baskari egin ziren osan zehar eta pues, beti modi batzen dugu jendea e, animatzea, horreku urtean ba, partu, parte hartu duten familia berri ze parte hartzea eta familia berria baitare parte hartzea, beti, e, animatzea gomilatzen diegu. Uh -huh. bueno, eh, ipatzen dugu, etxe batean baldin bada, asko zobe, eh, a, pixka bat, bueno, ba, familia horren gunea, eta mai baten inguruan, eh, hor Ba, aipatzen da, e, Baskaria, e, edo a, aizu zen ere, den dena baitare baduela bere e, garrantzia, aitzaki polita da, esan bezala, ba, bueno, ba jendea zautzeko eta elkartzeko. aurten e, aurtengo lema, a, okeratu zuten lema, mai istorioak da, zein da berrizitazuna? Ba, hioi da, oskenean, ba, mai historioak izan da, gure... E, eh nagusia, eta bazkenean ba, mai baten inguruan elkartzen sarenean bas lagunekin familiekin edo edo pos momentuan nezesagunekin askenean sortzen da baita eri giro politban non ba gian, e, beste e, ekosistema batean esategatik ba, ez dira e, azeleratzen ba pos zure bizitzain inguruan edo ba azkenean, e, Oinarri boduko bat izango da maila eta horrein inguruan Jungo da sortzen e, beti ba, giro, giro polita eta eso, historio dezberdinak mm -hmm. Dudari gabe, e, ekimena zeraren emeretzian izanen da Baina izen emateko, hau da programa honetan parte hartzeko e, Izen emateko asken eguna iaren amai duan izanen da Aztele narekin zele egin behar da, e, baya, ekimen honetan parte hartzeko Bai, bueno, berakagu em, email bat, dala bizilagunak arroba sosracismo.eu, edo telefono zenbaki bat, dala behatzi lau iru oita mabi emezortzi amaika, eta gero, bueno, sosarrazakereako sare sozialetan, eta bai web horri aldean, ba, informazio e, gehiago, da dakazute, eskuragarri, eta baitare formularioak apuntatzeko, eta, eta dozen, e, ba, galdera edo, ba, Alde zute idatzi edo deitu eta erantzuteko preseun gobea. Horixe bera, eh? horri irigitziak, estereotipoak engietzeko helburuarekin martsan, eh, bueno, ba, abiatzen eh, den ekimena eh, dugu bizilagunak eh, programa, eta aurten bebi daso asko ere zabaldoko duzue, eh? ondarri behirun, <susurra> e, eta endaiako eh, bizilagunak bat egingo eh, dute, eh? badaude batzuk jadanik izen amandutenak eh, horrela da ezta. Ba, da bai, badazkagu familia batzuia inguru ingurortakoa eta apuntatu egin dianak, azike animatzen zaituztegu, baita ere, ba, gehiago izatea familia kopurua. Noski, baietzen, deialdiarekin gelditzen gara, e, Nerea Ramos esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mila esker. Mila esker zuei, honda izan.